ارفيز ابن حجر رحمه الله مخجيكم خطبوا امص بوالس على التاليف ذ نخبي هر ذکر کړه نو مسعود شروع کوي ال خبر الحديث السند الاثر او پدې کې اشاره ده چې دا ټول سری هم مانري او پدې سره اشاره ده قولي راجهتوم ستا قولي راجهتوم چې جمهور قولي راجهداري چې دا ټول هم مانري او باقي فرق پکې کوي نو اوس ذکر کئی خبر پنید علماء دادی فن مصطلح الحدیث مرادفن للحدیث حدیث والل مرادف حمانری دا قول راجح او قیل سر اشارہ کئی قیل غیر راجح یا زوفتا شه د دې دوان په مسکه نشو د څه ده تازه شه د حدیث سره تويش د نبي عليه السلام نه مرويني او خبره شه د نبي عليه السلام نه علاوه د بل شاله که اخبار د سلاطين او اخبار د اومه مې نو چې ته سات دې نو د ویلشی هغه څوک چې دغه شغلی تاریخ سره یا چې مشابه د تاریخ نه ته څوی اخباری هغه څوک چې مشغلي سنت نه لوی پورې ما ته څوی محدث کته ذات په شي دونې سپڅنه وړي یو اشتراک د جانبانو او دوم نو د هر حدیث خبر دی اان دې مطلق ضمان سره له او خاص دې مطلق رسل بغیر داکسنه هر خبر حدیث نه هر خبر او دا خبر اختلاف معنا لوګوي سره چی دار چا سره مطلب دی روایت در چا وی او دل تعبیر یو کو په خبر سره دا حدیث لپاره چی شامل شي ټول دا لپاره د شمول نوس ده وی چی خبر منت در آگسی دو پیتی بار یو یا پیشید دا کسرت د آسانی دو او قلت دا آسانی تفرد سمانا یو والین قلت د آسانی دو سرم به بیتی باری اصولی علینا منت چرا دشیگی ندا پیوسو اقسام اصرن او دا اولمی تقسیم کری تو رو گورا لاری توی تو مراد لکه څنګه چې لار هيسي مخدود ته بسړې رسی نو دارنګ لا اساني د تموي مانوي لار څه ده مانوي چې په دې اساني د باندې سره ستريږي مخدود ته چا غمتند او کدا نه نو لار نشته ده مته نسوشو اسی پاتشو نو زه خبر بخارینه یا بده د پاره تورخ یعنی اساني ډيري دیوی تو روک جمع دا طریق او فائیل چکومی نو په کثرت جمع کی گی پوازند چا فول نو تو شو دائی وجه زکر نو جمع قلتا بسی معلوم شو کنه طرف رشیع بیاداری خود دا بیاولی زکر کن قلتا کې بجمع سی علا افعول علا او مراد په تور او کو سردل پر سری او شناخت مان منګ مخ کې وسط وسو ته حکایت انیل حکایتو طریق المته خلاصو شو خبره وس دی وی المتواتر د واجې شرافت او د یقین د وجنه تقدم یو کو د تواتر ولی ټول چکم دي د پیغمبر احاديث نه دیکن خبر احاد نه دي مددل تر متواتر ولی مخ دا وجې د عزت او د قوت او د شرافت د وجینه لکه بنیاد د عقایدو پدې باندې لکه څنګه د قران نصوص دي متواتر خدای دی او دا د تواتر المطر نه ماخوذ اسره دا نه دی هغه ماخوذ مين هو فی ظرفه لګات بارش یا کثرانه قرآن کی نرضی ما انبیاء لگلیو بل پسی لگتا لغت کی دیتا ہوئی اور پہ کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کی اور نور محدشینم خبر متواتر آغیتو چی دونا جمع غفیرہ دا مختلف جبهه او دا مختلف اماكنو یو خبر نقل کوي چې داغه عقلا شرعا په دروغ باندې دا شرن لفظ وسولې لګو که صرف عقل شنه سبات دا نور خلق او شریه اصله بس ثابتي په شره باندې نه په عقل په عقل سره دا شي سر کیږي ایزه کیږي لکه څنګه امثله وبانه نمونه کو او دا مشروط به شرائط او دا شرائطی زکر کئی دلتا سلور دا متفقن حاله پینزم شرط چه پدیسر حاصلی گلم یقینی دا سمره او نتیجه دادی یا دا پینزم شرط ته دا بازو پنیز بانی فرق بانی پوش یو کسرت دا سانی دو دویم دو نکسان نکل کئی چه داغی دویم شرطی سره یو شرط متواتر سره اسانی دو دویم شرط دو نکلکی نکل کئی چه افلانا شارن داغی پتروغ بانه تواتو جمع کدو تاغی جمع کدل ماحل بی دو شرط شون درہیم شرطا چه ده ابتدا نا انتحا پوری هر زمانه کې دا کثرت برقراری سو شرائط شو سلورم چه راوی آخر ده سند امری حسی بیانه لیدل آوریدل بیانه ٹیک شو پینزم شر یاداد دی متواتر فائده دا یو قول پبینه او دویم دا شر د پ چې په د سره حاصل شي علمې یقی بده لا سر کل و کلل بعضې وي چې د سره استاللی نظری حاصل نو چې عوامو اتفاق کړی نو ماشومانې ځرانې ناوي پهې معلهشته دی, دی. چې ترتیب د مقدماتو معلومه او د پااره د اصول دی امر مجهور نظریه پوری کی ته تو ځان انت ویرا شوس منطق را ته جوړ کا دلیل جوړ امام راضي رحم الله واید الله په وجود ما اویاد دلائل عقلیه جمع کړو ولاالم غرزیدم نورم جن په فاده علم داول ولاوا یو زمیدار تمویل شي دا الله په وجود باندې تاسو را دلیل شته هغه ورته یا ورګه راو بل اړدلته دا وانه لور پروت هغه راو شې د تیر کړو ست د د لایل وای اخلي بیا د اویا ټول لړ سينور ما هي دا بدایوم مطلب سره بدایي وایلاند سیوار او دا کثرت یو د شروط د تواتر نه کله چی ورادت ترشی نقلش بغیر د حسرنه ويو عدد معين بن بني په یو عدد معين د جمهور قول راجه قول مرجو قول ذکر کئ اغلب ورستی بلکې وي عادت قد احال طواتهم محل غني جمع کيدل د خلک قال الكذيب بدر دارن له واقع کې ادل د خبر من نه انده اتفاقا بغیر د قص څه قیامت شته دی دا شړې سوې پنجاب نو قیامت شته دی یادار شبل بل بل هر مسئله چې کوي پینځه مونږ نه دی له او د ما سفخین سوره کاټي څلور فرض دی یادغه څه اوس کا اتفاقی کړي جمهوریت نه نپوهه چې څه چللې دا بلا اتفاق بلا قصد و جر ادا ارادینا اتفاقا نبیعیس مانا ندر تاین دا عدد حالا صحیح بنابر قول صحیح ہاں دا خراجی حشو متواتر کی عدد سرے نشتر چلس کسان یو پینزی یو شلنا دون کسان چھ بغیبانی علم یقینی بدہی حاصلی گی او کپو شلو حاصلی گی او کپ کمو حاصلی گی او کپو دیرو حاصلی گی بددقا او چیتو تواتر ثابت شبیہه د رجال باندې ختم کله ک قرآن ته وګورې تاسو قطعا تواتر دی سند له یوس تحقیق ضرورت شته نشته ها ها بعضی د دینه علما غی تعین دا فول شرک کمزور مرجو معمول به نه دی غلط اورته موږ نه وایو په شلول خلکی وایو د عین کې دا خبره متواتر په سرور کې وجه کر پارا کی؟ دا ذکر کې جنا دا لپاره ګواهان سوري نو په سرور ګواهان باندې څه ثابتهږي یقین ا څه نړۍ کوته کې ورکه نو د قاعده دا متواتر نه پاره یو په بازونه دوم کار د غریب پان پا معاملاتو کې په دوو کسان باندې خبر ثابتی گی کنه ثابتی گی با جوی لیان قسمون سو دی پینزا یا سلور گواهان یو مزکی دوانا یو زی که سکی لیان پینزا قسمون یقینی خبر ثابتی گی کنه جو دام تواتور دی یقین پی ثابتی نو پینزو که بند شو یا سلور گواهان پینزم سو دی مزکی. و بعضی اوی چی و صبت آیا یخی نیدی که شکلی بگی شکلیش تا بگی دازی کرکی و بعضی اوی چه لس ادنا جمع کم جمع قلتا اشاره دی که زیاد دی نصر مانوی دی مراد با جوری بسو ودود دے ولود ده ولود ده لچې کم یې چې مکسره ترګه کم یې نشونه به پخې بره یې هدي نشته دا په زمنې خبره دوه به چا مسله کټ خلاص شي او دا وای چې دولس 19 شهرن یا 19 نقيبه یقین وکنه یقین شی بشابتی ندا او با جوئی چی سلویح کسانین و تواتور ثابتی یا ایو هنبی حسبک الله و منیت تباک من المؤمنین دا آیات چې نازید لیدلونو سلویح کسان یقینی خبر دا کنند ها ترجمه چی کئی کافیدی تالر پیغمبر سوک اللہ و آغا کسان دل کافیدی بستا تابید مانا سید ولی دلال اله منافید کن پیر اسلام ابن القیم رحم الله تفسیر کې ذکر کوي چې مطلب د دې لري کافر ایتال الله او هغه چې ستا بی دي اوی د فارم کافر ایتال الله نقطه د لا اله الا الله سشن لا و د دې تریبان شاده هغه الله رب ال عزت د کنا مفهوم کلی د فعلا الله ربور عزت د فار دی اپ دل می مناظری مفهوم کلی به بیا په کینو مصالح ضروري ها او ځینی وای د سورې انفال غايات شل کسان شوین تواتر ثابت ای شرونا صادره ټیک ده او بازي اویا کسان 70 هرہ جولانی ہاں شتری صورتِ عراق کی کنا شاہ بسید آبازی ہوئی چھتین سو تیرہ دہ جنگی شاہ بسید دہ دین نصوصو کی عادت وارد دے او پاغیسر یقینی شہ صاحبی تیگی خبربانی پوچھے ہونے ان کے سو کسانو چارہزار کسید 4000 روپیا ته سچو خل سچو غوا بغه یقیني شي خدمتې دو کنه دا شي بسې دا تیسونا ني نه دا ټول خپل راځه خو لیکيندا خپل سري مرجو دي کمزوري صحیح سره اذر لری تیبات نشته او دلیل نيولې ده هر یو قائل مستقل دلیل فرما دغی اختیارن تشکر وکرم چرغله پای کس ذکر د دې عدد چه फायदा ور کېد علم خلاصم ندی د دې عدد نه چه دا شامل شي نور لرم ولی کیا شي په نور او نور کی اس کولے ل احتمال الاختصاص د دې عدد هم په ده قواکی پورې اربع چا پورېو خمسه چا پورېو نور نو احکام د شرع قیاسن ثابتی منسوجو غیر منسوج کی کله دا دغه د الاختصاص د نور ته شامل نه ده په نور قیاس کول نه نوکل چ وارد چی خبر کذلک فقط شروط سبن تین ذوبانی کم شروطانی انی ذ خبر ټول را غوند او یو دیش دتا آه. دا خبرم چې برابر وی خبره پدې کې د کثرت چې دا ذکر ابتداء نه وال تر پهر تب تک اسی ادا کثرت بهरियो خو کثرت اسانی دیو شرط د توازور دیو دومره کسان نقل کیږي په دروغه جمع کیدل سی محل دریم چې دا کثرت داول نه تر دا دریم شت شو سلورن څه چې مستند د دیسي ندی تکیه چاته یې اره سوال شته امر <عمل> حیثیت نه راوی اخیری بیانایسه امر یې رایتو یا سمې تو خبر ذکر او کاخلی خبر ذکر کړې نفوذ صادق امرات په سیوا سرجکم نشدا کثرت سر چې ذکر دی په باج یې دینو کې خدا دې د پار نه دې چې زیاتې دې پکې نه راشي ذکر زیادت خو مطلوب دې په باب دسو تواتور کی نو پدغ زید تواتور کی داد باب نسی اولادی دی زیادت دیراشی خوشی کمیرانشی او برابانی پوششی یو زی کسو کسان دیوائت کئی شل کئی دیرش کئی او بل زی کسو کئی لس نو تواتور تیلت آور کرا جان نقصان او کو او برابانی پوششی جان او بل مستند انتہائی امر المشاہد مشاہد او مسموع بل دا جوی مستند انتحائه الامر مشاق تا کیا اعتماد دا دي سن دا دا, دا انتحائه نه آخری راوی بیانه بي اغامر چلی دهشی یا اوری دهشی تالوخی دل, دل دوسری یا اوری دوسری نا اغا چه ثابتی پا قجید اغل خاص اغلی خبر ای پاقل ثابت ای نبیات تواتور نا دی کچی آغا سما اگر دا تعلق دا اقل سر دی نه تواتور تعلق دا شرع سر دی نبی صلی الله علیہ وسلم سره دی چې آغا نا سما ای دین مسئلہ دا کنا فو واحی سر تعلق ساتی انہو دے ذکر ہوئی لیکن خلق و واحد نصف لیسنے تواتور بسابی تی واقلی مسئلہ دا کنا شرعی خوننا نو کله چې جمع شداء شروط سلور یو عدد کثیر دیم ابتدان انتہا پوری کثیر خبر باندې پوچھیں او بل انتہای نی آخری راوی سے بیانے امر حصی او سلورم کسرتی آسانی او پینزم داغہ پینزم جکر کئی گا ہاں او والکیس علمی بدہی نزینی سلور زکر کئی او دا علمی یقینی فائدہ دا اور لسل زکر کئی سمرہ اور فائدہ زکر کئی پیزم شر سے دیں شرط نہ ہوئی فائدہ ہوئی جدی دلی میں حدیث متواتر فائدہ سے نا علمی یقینی اثر مرتب پیسر دیں علم یقینی او چی سوک پینزو شرائط ہوئی جو بے خود شرط بدر نبی apie nza sharait ho kala kala badashi taliban che viva mutawatir lekin faida badi yaqeen nawarkha la wajud maani na duri walatuna di mutawardiyo bal taruz di baki aur yaqeen faida nawarkha viva mutawatir kala kala khabari او قراين خارجي د برس خیدور کئ د تواتر او د یقین او د غو امثله برس پستی جرها پا کې کی وی زخم دا لکن اذا بلشیز تیره با نیسه شو لگی زخمو شکن او پا استلاه دا محدشینو کی جرحا بیان د صفاتو درابی دی چی اغا منافی دا دالت درابی نقصان دا ولی پا راوی کی انقطبانې کوښش راوی دې کثرت غفلت یا وهم یا بدات یا بل سیدا صف فکین د عدالت په خراب نشو ها خراب شو کنه شرن دا اصلاحیدہ دغه مقابل کې تعدیل دی تعدیل وي برابر شي اته او رو هو ali ta تورفلاشیا مرکز زخم نقصان نه کوي نو دا مقابل کې څه زخم نه نه برابر دي کنه روغ دی دا د لغت لوګه او په اصطلاح کې داسې صفاتي پر هغه منافی سره پراوی کې چ منافید دا عدالت دراوینا او پاری باندې نقصان رشي دا داسې صفات چې هغه موافقی دا عدالت دراوي سره او پاری سره دراوی دراوي په عدالت کې حسن او قوت راځي مده تسوی تادی برابر تیا مناسبت په منځ زمانہ لغوي او اصطلاحي کې ظاهر دي اول کې جرح کې څو نقصان ځه هم سره بدن کې نقصانې نقصانې شي کنه نو په دغه غلط صفاتو سره پراوی کې سره نقصان دا روایت نه او عدالت لغوي معنی سره و برابرتي او استلائی سره هغه صفات چې عدالت دغه برابرۍ روغوالي نو روغوالي کې مناسبت سره روغوالي بیا اولما او دا جرح او تعدید مو څه ټم هہ تین پوښتنه وکړه خزا دا امیانو نو پرېشمن د رجو مجې پرېدی اصلي اندازې راځي لکه چې دغه ټکو څخه کې سره ټکو نه ورويมูลي اندازه خلک پېښو دي نه لوی خلک نه زده دي ماมูลي غلطي سره ایوه مرګری سره ازان به نو نسواری وروزه ول وزن شروع خو جاي ناغیس را په پا با دیوانی، یکورا دا شناکار شده، سخاف لده و پاقیبان دیوی چه اللہ اوکبر، اللہ او نو دید فارمی دا خبروکش دیوانی، خبروانی با. خبرو پوشش دیوانی، نیو خبر دا یاد ساتهی چه دا فن د جرح او د تعدیل تالیوانی، فن اجتحادی دیوانی، سده، لکه څنګه چې فقه، اصول حدیث و صحیح و ضعیف و غیران، مصطلح کیچه دی کرکی، دی فن کې صرف نحوی قواعد شو و غیره ټول فنون دي داسې اجتهادي نو په دې کې اختلاف نقصانه ور کوي ولی مجتهد کمو شیبي دوه درو که ختای یو اجر نو دا نور شهادات مني او دا فقيه اجتهاد نه مني بل دا جرح ثابت تا قرآن او سنت اجمع او قیاس صلاح قرآن گوری انجا اکم فاسقن بنبئن فتبینو سید جالناکم امتا وسطا تاسمی و منصف منصف لیکن نجارِ معادل وسیح حاکمی سالسی مختی بسی سالسی اول <coughs> څه شه ها طالبان درې کسان ما یې کړو درې کسان شته لیمان دیو کذری دی خپل زاد باندې انم بووی ماتا سویل علی ابن المدینی رحم الله ان جته پوس شو جپلار د سنگل قوی دی او کنا د یو څه نور محدثین ان تپوس کوي وینتا نهیکو چهمانهیکو وینکو حدیث د پیغمبر کی زائف دی قوی نه تا شو وای زمون مفتیان چزمو خلاف سوق فتوا کړی نه او یا غوی منی دا ټول وکیلان دی انو وکیل سته دروغم پکوي وه ک وه ک نه و او شيوغوروي اوري هياتيانش بل طرف ته بل طرف نه تشدد وکه مسله جیکم حق د پادمي سماره ک خدا نور زیاته ور پسی نه دیکھول پکا خبري نورم دي همون سیفیه نو تا شي بندره شي کړ پجر هو تعديل فن کې انصاف د چا تنظیم خلاف يا خپل اغراضو خلاف مقصود چې په یو حاصلېږې نو دویم ته ضرورت نه شته تا غزیات باندې حمله و کي ټیک شو د نوس دقرآاند دیر دي دا بهطورې منږ مدا د پااره دووج او حث نه بخاریې راضیه او دا نور چې هم مثانیدو کې را او کس رالی نویر اسلام نله شیر یا ااخ لا شیرره. او ور نه اولومنین موجود نه راغې عزت وکړو اول دافااز له بیا وکو عزت وکوغ نه تپوس کې چې دا و دا خو دې ووج نه چې بیا خلق داونه وي چې پیغمبر به د خللاه بیا بهخواته خلق نه راځي او دا مخک کې چې سو د جروه چې خلک د شر نه شي دا نوس. ای جماعت قياس ان شاء الله نه